Întâmplările acestea s-au petrecut de mult, foarte de mult. Trăia pe undeva, nici în câmpia cea mare, nici la marginea munților, nici la capătul mării, un om îmbrăcat în cămașă de cânepă, încins cu brâu roșu, lat de palmă. Iarna purta căciulă mițoasă și cojoc, iar vara umbla desculți. Nu era prea vorbăreț și... Mai mult asculta ce spun alții, Iar când avea vreo amărăciune în suflet, fluiera un cântec nespus de frumos, Prelung și plin de duioșie. Mai toată vara se afla pe ogorul său. Când nu ara și nu semăna, Sfărâma bolovanii și rupea buruienile, Când culegea, nu lăsa să-i scape nimic printre degete. Când răsăreau semănăturile și înverzea pământul, chema ciocârliile, făcându-le semne spre înaltul cerului cu amândouă palmele. Unele îi se așezau pe umeri, pe creștet și-i ciripeau de mai mare dragul. Când se pestea apropierea înghețului, omul își ridica de pe creștet căciula de oaie și-i dorea pământului său somn bun și adânc, ca unui prieten de care se desparte pentru o vreme. Anii treceau unul după altul și omul nu-și purta pe nicăieri gândurile și numai pentru petecul acela de pământ trăia. Când spicele erau pline, se mai abăteau păsări de pradă, dar omul le alunga cu o prăjină lungă și mădioasă. Mai veneau să prade și unele sălbăticiuni, căci nu departe se afla o pădure întunecoasă și aproape fără margini. Atunci... Se așeza la pândă în marginea ogorului Și cu arcul arunca săgeți ascuțite Și sălbăticiunile o luau la fugă rupând pământul Uneori se roteau pe deasupra ogorului furtun năprasnice Care rupeau tot ce găseau Alteori niciun nor nu trecea pe sus Iar soarele pârjolea totul de la copac până la firul de iarbă Atunci omul și zi, și noapte, cu două donițe în mână, căra apă de la pârâu și uda țărâna aprinsă. Atunci nu dormea, nu mânca, nu scotea nicio vorbă și ca un ieșit din minți alerga în sus și în jos, cu donițele goale, cu donițele pline și până la urmă biruia seceta. De multe ori omul se înciuda pe pământul său și îi spunea vorbe grele, îl blestema. De urmă îi părea rău. Îl mângâia cu palmele lui cioturoase și mari și îi vorbea ca unei făpturi. Iartă-mă, pământule, iartă-mă, nu te potrivi vorbelor mele. Nu-ți port nicio ură. Cum aș putea una ca asta? Tu nu mi-o spui, dar ar trebui să-mi fie rușine. Fără tine aș piri de foame, de sete și aș rătăci ca un ciulin besmetic. Te știu răbdător și înțelept. Vorbele pe care le-am strigat n-au trecut prin inimă, ci doar în gură s-au născut ca niște ticăloase. Și au și pierit deodată de cum ți-au văzut fața. Eu știu, nu ești un ticălos. Nu ești un ticălos. Îți mulțumesc! Îți mulțumesc că nu dai crezare unor cuvinte proaste. omul, după ce auzea glasul pământului, își simțea sufletul ușurat și trupul înzdrăvenit, și până noaptea târziu săpa ori secera fără să simtă vreo oboseală. Într-o primăvară, pe când domul zdrobea cu sapa niște bolovani uscați de țărână, se lovia atât de tare la picior, încât de durere nu-și mai putu da seama ce vorbe este ies din gură. Și atunci, ca din senin, se iscă în văzduh un vânt puternic care răscoli colburile și-i asurzi urechile. Iar din colburi... Ce-mi văd ochii tare? arătare! Pe cine poate fi? Seamănă om, dar parcă nu om Are privirea de foc Și pletele ca fumul Poartă la șol sabie Se îndreaptă spre mine Și ce mâini uriașe are Sunt ca niște cărușe Și strălucește arătarea ca de zale Unde să fug, unde să fug Ai dreptate, omule Ți-am auzit vorbele, blestemele Ai dreptate Pământul acesta ticălos îți frânge oasele și scurtează curtează zilele Uite cum te-ai tăiat la picior Vezi cum pământul îți bea sângele? Mm. Nu are decât să-l bea Tot din el e făcut Vrei să nu mai simți nicio durere? Are să-mi treacă Nu e întâi dată când mă lovesc mm. Dar dacă... e vezi? Nu se mai cunoaște nimic Nici rană, nici sânge Îți da mulțumesc dumitale. Iată că într-adevăr nu mă mai ustură Și ești fără încălțări De ce umbli desculți, omule? Cum poți, oare? <gântuțări> Asta e ca și cum m-ai întrebat de ce am ochii negri Așa umlu eu desculți, mi-e mai ușor Simt mai bine pământul Să nu crezi că n-am încălțări Dar la urma urmei, și fără supărare Cine ești, dumneata, că parcă n-ai fi de pe aici și nu știu dacă ești om sau arătare <laughs> Cum să fiu arătare? Eu sunt norocul tău? Norocul meu? Mm, de mult te caut Am cutreierat lumea ca să te găsesc și bine îmi pare că te-am întâlnit <laughs> Păi eu cred că norocul meu ar trebui să semene cu mine și la chip și la vorbă Mă rog, poate să aibă el o căciulă mai bună ca a mea, niște încălțări noi, o cămașă de mătase dar pe când dumneata ești numai aurărie, argintărie și bătut în pietri scumpi ca un inelă bărătesc. Păi dacă ești atât de bogat și pe mine mă lași să-mi frângoase. ce fel de noroc ești dumneata, hă? Cred că mai degrabă mă ei peste picior. Mm, cum să te iau peste picior? uite în palma asta. Ce vezi? Bani de aur. Îți iau vederea. mulțimi de pitaci. Niciodată n-am văzut atât de la un loc. Cum să vezi dacă toată viața e scormonită în asta? timp întinde mâna, ți dau. mi dai? Păi de ce și mi dai. Așa vreau eu, ți dăruiesc. Adică, vrei să faci pomană cu mine? Nu știu ce a aceea pomană. Ei nu. Nu cu coane, ori împărate, orice-i fi domnia ta. Neam din neamul meu n-a luat de pomană. De la nimeni și niciodată N-am știut Și nu-ți trebuie bani de aur? Ba, bani mi-ar trebui E, m-am gândit de multe ori la o comoară care să fie hrăzită din viac. Ba, mi s-a arătat și niște semne, niște flăcări și am săpat Într-un loc am dat de apă, în alt loc am găsit niște oase goale Îmi place ce fel de om e și de aceea n-aș vrea să trec mai departe fără să mă pomenești prin truda grea și câinoasă, cât scoți din ogorul acesta într-un an? Păi, după an. Uneori scot atât cât să-mi ajungă mie și alor mei. Alteori mai duc și la târg. Se întâmplă însă și altfel. Să pui un sac și să iei o traistă. Și n-ai ajuns niciodată bogat? Ce-ai drept, n-am ajuns. Și n-ai visat niciodată să ai de toate, doar cât ai bate din palmă? De multe ori. Mai ales când sunt frânde oboseală și nu pot dormi. Mă gândesc așa ce-ar fi să fluier odată și să-mi intre în o gradă șase boi cu coarnele aduse în sus, așa cum sunt coroanele împăraților. Și să mai fluier odată și să nu pot trece prin o gradă din pricina urătăniilor și a oilor. Și să mai fluier odată și să mă fac tânăr și frumos. Și tot așa, tot așa, până adorm. Și dimineața... Dimineața râd de gândurile mele și în văd de lucru. Dar la palate de marmură, la trăsuri cu spițele de aur, la minte strălucitoare, la bucate scumpe, la sluci supuse, la muzici măiestre, la dansuri, la călătorii peste munți și ape, să vezi lumea care e atât de felurită și ciudată. Te-ai gândit vreodată? N-am avut vreme pentru astfel de gânduri. În păcat. Știi că ai numai o singură viață și că nu trăiești pe deplin? Mm. Cu și eu uneori. Îmi pare rău că trec așa de repede zilele și se apropie funea de par. Dar așa am apucat din vremuri vechi. Așa au trăit și ai mei. Oh, păcat, omule, păcat. Zilele tale trec numai în și sudoare, numai în bulgări și colburi, numai în bătaia ploilor și în bicele gerului ca să poți duce la gură o bucată de pâine amărâtă. Și ce ai vrea să fac? Să ies la drumul mare și să ucid? Nu, nu, nu te îndemn eu la acest lucru, ci mai degrabă vinde mie petecul acesta de pământ. Să-mi vând pământul? Da, așa precum ai auzit Ți-l cumpăr și ți-l plătesc Pe cât nu face Am venit la porunca ta, stăpâne Adă pe dată 10 pungi cu galben În dată, stăpâne Pune-i la picioarele acestui om Zece pungi cu galben Nu ajung? Am sosit luminate. Adă 20 de pungi cu galben și pune-i la picioarele acestui om. 20 de pungi! 100 de pungi! 100 stăpâne, sosesc pe dată o... Nu ești mulțumit de ce vezi? E o mobilită de aur! Sunt speriat de aur, dat pe un om Ai tăi, sunt oameni! Apropiate de ei! Ia-i în palme! Sună-i! Desmiardă-i! Ha, ha, ha, ha. Cu un pum poți cumpăra o casă cu ferestrele de peștar. Cu trei pum poți cumpăra mintea unui slujbaș domnesc. Cu zece pum pe domnul tău! Vezi, prea luminate și prea puternice stăpâne. Să-mi aduci pe cel mai scosit croitor din lume. Să-mi în fir de aur și mătase. Și după aceea să mergi pe cel mai strălucit pantofar, să-l în cu încălțări înalte, și adași un favoritor de podoabe să-i facă brățări și inele și trimite și o trăsură cu caie potcoviți numai în argint. 100 de punci! 100 de punci! 100 de punci! Și vezi că e puțin 100 de punci? Să mai aduci și 999 de pungi Așa va fi, stăpâne Nu mai fi atât de amar, Tom. Nu. Nu, n-am să fiu. Bănetul să mi-a ajunge. Dar mă gândesc, mă gândesc la pământul care în atâta mar de ani mi-a scos sufletul... La ce să te mai gândești? Da, da, dar mă întreb, plătitorule. domnia ta, ce-i să faci cu pământul meu la țărina! La nimic. Eu niciodată nu m-am gândit la ce trebuie. Fac ce -mi vine mie în minte. Acum, omule, să întocmim și învoiala pe un petec de hârtie ca târgul nostru să nu poată fi de nimeni desfăcut. Iată, învoiala e scrisă, tu nu mai trebuie să te crestezi la un deget și să te discălești cu trei picături. sânge cu sânge an bulgăria cești atât ca sânge <fie> și omul nu și-i întrebarea că pe ogor prinserea se arăta ca într-o oglindă fermecată chipurile părinților săi, chipurile bunicilor și străbunicilor și alte multe chipuri pe care nu le cunoștea. Se legănau ca niște spici. Se ridicau și se aplecau ca niște crengi de copaci pe care vântul încearcă să le rupă și se arătară în chip de hore zâne mici îmbrăcate în flori de mac, în flori de sânzieni, în flori de stângenei. Bătrânii își duceau palmele la frunte, se minunau și spuneau ceva în grai străvechi. Odată se ridică din adânc nenumărate cetăți de bărbați, aspri la înfățișare, cu sulițe în mâini și cu pieptare scorțoase. Unul din ei strigă: Frășmașii! Frășmașii! Sunt ca bâteria. Să ieșim în care! După mine, viteșilor! Să nu-i lăsăm să se apropie de pământul nostru! am miruit nu-i nimic ca să mor Și bobul de grâu moare Că să poate răsări din el un alt spic e așa, prietene, poate că n-ai să mor Ai fost atât de vașnic Poate că nu mai o să zaci o bucată de vreme Și tu mai să te ridici iar din zăcare Ai să te ridici ca un brad Ce-a fost de seamă s-a petrecut L-am zdrobit pe vrășmaș Cei care au scăpat cu viață N-au să uite niciodată cum ne apărăm noi ogorul și au să povestească copiilor și strănipoților lor asta. Vă rog, vă rog, atât țin asta din piept. Nu o pot superi. Mai ai puțină răbdare, frate. Am trimis după un vrac cunoscut. Ai răbdare. Dacă voi nu îndrăsniți, iată... Mi-o smulg eu! Ah! Dar o tăhava ei a rămas să mă îngropați chiar pe locul acesta. În fiecare primăvară am să mă întorc. Am să mă întorc. Primească-te pământul acesta sfânt pentru care ai căzut și numele să-ți fie pomenit câtă vreme va luci soarele. nu nimic Toți s-au mistuit ca umbre Ce vorbești astea? Cine s-a mistuit? Dumneata n-ai văzut nimic? <laughs> Ce să văd? Tainile acestui pământ Taine? Ce fel de taine? Nu văd că niște bulgări și câțiva copaci Ca să poți vedea mai mult decât sărâna de deasupra Trebuie să fie altfel Altfel Ce bâigui el rostești? te -a scos poate aurul din minte? Nu-ți vine să crezi că e aurul tău? ia de aici Nu-mi nu trebuie nu-mi vând ogorul. Nu pricep ce fel de om ești. Nu poți și n-ai să pricep niciodată. Nu-mi vând străbunii, tu, tulburător și mincinos. du-te de unde ai venit. Ia-ți aurul tău, ia-ți borbele rostite, ia-ți biclenia arătată. Ia-ți umbra de pe țărâna mea. Să răsucită în vârtejul vântului ca o bruiană uscată Și s-a făcut apoi nevăzut Aurul pe care mi-l la picioare Nu era altceva decât petricele mărunte, sfărămate Tu piei ispită Am rămas iar singur cu pământul meu Și mintea mi s-a făcut cum a fost Luminată și înțeleaptă Era cât pace să-mi pierd mintea Să-mi pierd firea era cât pace să fac legământ cu înșelătorul. Bine că am biruit. Parcă m-am întors dintr-un vis otrăvit. Ei, pământule, bunule, răbdătorule, păstrătorule de viacuri pline de zbucium, pământule leagăn, pământule viață, pământule veșnic, vei putea oare să mierzi rătăcirea de o clipă? Dacă nu pe o Liniștește-te, omule. Nălucile vin și nălucile se duc. Dar noi nu ne vom potrivi lor niciodată. Îți mulțumesc, pământule bun. Și uite că rana făcută cu sapa nu s-a închis. A prins să mă ca la început. Dar nu nimic. Bă că i mai bine că nu m-a vindecat ispititorul de vânt. Greul, greul e ceasul cel mare de taină. Greul răsare sub ochii mei, fraged, verde, strălucitor, viu, minunea adevărată și veșnică și se petrece în fiecare an. Ei, ciocărlilor! Veniți să vedeți ogorul! Și după aceea, ridicați-vă iarăși și dați slavă soarelui. Soarele, cât este el de soare, uneori norii îi acoperă strălucirea. Părul cu apa lui limpede și străvezi se tulbură și el uneori. Vântul care leagă în și adună cântări din colindul lui, nu-și iese din fire câteodată și urlă și rupe copaci. Așa și peste inima mea a trecut un gând plin de deșâtăciune, de întuneric. Poate că se pot preciui mai bine lumina soarelui, murmurul părâului, legănatul spicelor. Și iată, pentru a nu știu câte oară îmi dau seama că n-aș putea trăi fără foșnitul copacilor fără bunătatea ierbii, fără roan în care dimineața se ascund toate stelele nopții, fără cântecul cucului, fără fuieratul mierlei, fără glasul de argint al privietorilor, fără așteptarea rândunelelor, fără tristețea plecărilor lor, fără mormintele bunilor mei și fără leagănile de lemn în care visează și cresc viteje și înțelepții, crai și crăiese, cu cămăși albe de cânipă și in. cu sufletul adus de la începuturile cele mai mari și înalte. A fost o poticnire de o clipă, o moarte, aș putea spune, o moarte scurtă, din care m-am întors mai vesel și mai iubitor ca niciodată. Veniți pe creștetul meu, pe umerii mei din albăstrimi, bunele mele ciocărlii, Veniți să petrecem! Ogorul tău, omule, e ca într-o poveste de frumos Iar glasul tău lie, lie, ciucârlie n-are De când mă știu când deasupra țării mele Și cânticul tău leagă pământul de soare și soarele de pământ? Cândva am fost fată de crai Și soarele era cel mai frumos voinic din lume Contemplarea a făcut să ne despartă, și de atunci, eu cântând și bătând din aripi, încerc să ajung până la el. Ai să ajungi, Lie, ciucărlie. Odată și odată ai să ajungi. Am bună nădejde. Acestea toate s-au petrecut de mult, foarte de mult, încât nimeni nu-și mai aduce aminte de numele omului din poveste. Povestea însă a rămas până în zilele noastre și povestea, și ogorul, și cântarea ciocârliei, pentru că toate trei la un loc sunt nemuritoare.